کاندي دا ځان سره کارت کوي چمنګلا س په کار اول دو عمر فرائض او دو عمر واجبات عمر کے دو فرض دی یو احرام تللی تل نیت دو عمر دی او تلبیہ ویلی احرام د نیت او دو تلبیین تلبیہ دادا لبائی کا اللہم لبائی کا لبائی کا لا شریک لکا لبائی کا اِنَّا الْحَمْدَا وَالْنِعِمَتَ لَكَا وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ چدا دی اوی احرام دی او تالا دا محرم شوی دویم فرض پو عمره کی تواف دی د الله د کورنا بس نیت دو عمره دی اوکو احرام دی او تالا تلبیه دی اوی لا یو فرضو او دویم فرض پو عمره کی اغد الله ذکورنا او زله چلي دلي او زله طواف کولي چې طواف کې نږد بکه نیت کوم د تواف دوو چکرو د پاره د عمره الله تیرا ته اسان کی او تیرا نه قبول کی او چکرې به وي بس داستا عمره فرض په عمره کې دوه واجبات دي یو واجب د عمره د تواف نه د صفه او د مروه په مسکټللی او ځلا چې تواف دیو کو طواف نه بلار شي د صفه او د مروه په مسکټللی صفه نه مروه ته سلو چکر او د مروه نه صفه ته درې چکر سو چکرو شي او دا یو واجب شو او د صفه او د مروه دوو چکرو نروستو سر خریل یا لنډول دا واجب دي بس په عمر کې دو فرز دي او دو پکې واجب دي حج د پارا درې فرز دي اول دا ذکر کیده حج درې فرز دي یو فرض په حج کې احرام تلل دي سر د نه د حج او د تلبینا احرام وو تلې په اتم د حج دی او نید وو د حج سر د تلبیینا یو دوین فرض په حج کې عرفات میدان باندې اودری دلی د عرفات په میدان باندی. او دریم فرض په حج کې آغا وقوف آغا طواف زیارت ته د اختر فرض یا د اختر په سباله چه کم تواف او چه کری ده اللہ دو کور نخل و کوی نواغی تا تواف زیارتا اغا فرض ده نو پا حج سو فرض شو دری یو احرام تلل سردنیت او ده تلبیینا د حج ده پارا گویم پا نحم و رضد ده عرفات بانی ادری او دریم تواف زیارت ده دری فرض شو او پا حج که او و واجبات دي شپګه په هچ کې شپق واجبات دي یو مزدلفي کې وخت رول شپته رول د سبا د سهار پوره دا واجب دي دويم واجب په هچ کې شيطانا ونشتلی درې راځي بولمبې رازق شیطان په دوی مورل د ماسخخیم نورستو درې شيطانا پا بلا رج بیادم باز پی خیم نرستو دری شیطانان ویشتر لی دریم واجب پا حج کے قربانی کول سنورم سر خریل یا سر لندہول او پینزم د تواف زیارت نرستو سعی کول تواف زیارت دیوکو نو دا تواف زیارت نرستو سفا او دا مروع مسکتلل دا واجب دي او شباګم په حج کې واجب طواف ودا یا طواف ارجاء یا طواف رسختی چکه رازي په کې به طواف کې او چکه کوي د فرض او رسختی دا او شباګ واجب دي درې فرضې په حج کې چې په واجبو کې د یو پادشو نو قرباني به ها بغیر د قرباني نه استاحج نه او چې فرل د نه پېو کې یو پې شو نو حاج نه دی شوي باخې پ شو نور سنت نو سنت پاتې شي نو تعریب د سنت ویل کنا نه په کوو کې ساب دی او په نه کوو کې ملامتیاده او نو حاجې پوره کېیا. خچ د دی نځې لوم کم خلک چې حچ ته روان دی الله د په خیر سر د بوجي الله د پکې زمن غسل اسب مقرر کی او الله دې تقبل کی اکثر زمون شاگردان دي شاگردان دي نو چې زی علم به کور کې بغسل وکي او دس بو کی او صفه کپله بواځه کدا خپل زين احرام تړي فبهه کدا خپل زين نتړي د کور نا نو په اسلام اباد پی ايرپورت کې یاد په غور په ايرپورت کې به احرام تلی او چه څنګه احرام او نیت با دو عمره گیزه که اس دا حجه نیت بنا که چیزی. اول با دا عمره کوي نو چه آل تا عمره او بیا با زانه لالی نو پا اتم تاریخ دا زل حجه با دا بیا احرام د حج د پارا تا بیا تلی. د نو اس احرامونو کیزی دا دا دا عمره د پارا بزی. نیت غسل به کی او دس باو کی او احرام به تلی. نید دو عمری بو کی او چھک آواز با تلبیو وی دا فرض دی تلبیو بیو امیان لبائی کا اللہم لبائی کا لبائی کا لا شریک لکا لبائی کا ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا دا بو وی دے محرم شو محرم دا چې په دبانې سوه پا بندې د ااحراندي نو هغه په د لازم می شوي دی به ساب استعمالی دی به خوشبونی استعمالی دی به حزانان نوویختتن نو باې چېبدې ونی شي د به تټپیس استعمالی نی به بر استعمالی مثواکوم په داسې طرریقه استعمالی چېغا خونی ونی شي ولی کو راله نو بیا پهدبانې قبانې لازمېږي د یو ده دوم د بیا سکه د بیا د تلبی ویلو نورستو ذکر اسکار کئ ذکر اسکار وکئ 50 کیر پورت کئ جو سوپوري د لا کوتر سید له نه د ذکر اسکار وکئ او بیا چکله اور سیگی ثواب شورو کئ نو دی وسر د عمره د پاره به الت طواف کئ بیا کنا نو دی به الت کی د حجره اسطب مخامخ شین لا لگے د له لباس یو سایت تا هغه شین lair تا مخام مخ حجره سود دې کدنېل شبيام نو د الله ذکر په ګوت یو فوجي ولالي او دې نشه پا غځبان اقز تا مخام مخ بنې ته کې نیکوم د عمره د طواف دوو چکرو الله تیرا ته اسان کې او تیرا نه قبول کې بسم الله الله اکبر لاس <سؤال> ودا شو کولاو کې حجره ستو مخه مخه داس شو ګویا کې ما په دې ګټه باندې لاس کې غوډه ابو خپل کې ده پاره دې چې ما خپل کړو دا سر د حیدر ګلاندی شوروب وکي طواف طواف بکه یوټ نو چ بیا غځل راښونو بیا بسم الله الله اکبر لازم ما مودي پا غیبان چې دې دی دې چې ما حاضرې ستو خپل کړو بیا باغاز اتراشی چووو چکر پورا کی اتا سلام بشی وو بچکری شی یو سلام لنبی او سلام او رستو هر چکر, چکر نا رستو. او چکری دی که نا او, او دا هر چکر نرستو او سلامون دی او یو د لنبی سلامو که اتا سلام شو وو چکر شوی کچر تا وقت دا د نفلو نو ار از که بیا دو رکات واجب مونږه طواف کوي د تواف د پاره دو رکات واجب مونږو کې نیت کوم د طواف دو رکات واجب مو کوم د طواف الله محمد په حاضر کابه البته نیت کې محمد په حاضر کابه چې حاضر کاو په تکاری کنه الله <مقام طرف تزے بہتر دے. <مقام طرف تزے نو کم مقام ابراهhimیم طرف ته ځ او الته بهتر دی کم مقام ابرایم طرف ته ځ نو چې په کم ځای کې پخواه کابه ک یا په ب لا په مشر حرم کې کم ځای کې موکې مجر حرم کې دستا منزل ته کافی دی مج... او وقتې مقروهو مادیګرمان نهرو ټو نهختې خیا نفل نکیږي ساار د حند الله <سؤال> نو راخطل مونږ دې کړي بیان کیږي هو داسه وخت چا وخت نفل کول لږی نموز به کې او کنو وخت مکروه وو بیا به مونږ نه کې او بوبوس کی او صفات بلار شي صفه باندې به ودرېږي بیت الله ته به مخه دعاګان به غوالي غوالي غوالي پناستاپو لاله او نيد به وکي نیت کوم د ساعه د صفه او د مروه په منسکي د وو چکر او شورو به کړه د صفانه مروه ته بځي یو چکر شو د مروانه صفه ته دو چکر شي به د ال ته مروه کی څه اوره شي نو ال تمام د ډوواګان غواړي الله بیا یاده من بیا مسلمانان ټول بیا یاده په دوواګانو کې حتا دا چې وو چکرې دي په مروه په صفانه به شورو کې په مروه ختميږي وو م چکر دی پا مروع او چه ها سای ختم شوا لکه بیا وقت مکروحا ختم شوه و بیا راش دو رکات واجی منزو کا کم احکی دی منو کره که نا او که وقت مکروحا لاو لا ختم شوی نو بیا با دو آگان غاله غاله غاله غاله چه کل وقت ختم شي دو رکات واجی منزو کا او لال بشی سر با اخری یا سر با لنکی سر دی اخری و سیاد سر لنکا کرول بهتر دی د سړو د پارا او د خزو د پارا هغه با داغه چې کم محرم کڅ دغه خاوندې پلاری مامای تری زوی روري داغه با د دا خزه هغه ټول ویختهونی سي او ټول ویخته سر که الله او معمولی یو انچ ابته کټ یو انچ په مقدار ده دغه ګوتی نلګو بند pore یو بند ګوتی حضورې وخته به کټ کی به داد دا خزره پاره او د سړې لپاره خریل دا به تر زی بیا بلات شي قلبلډنګ تا کفلی به بدلی کی آرام به وو کی هوش او نوټه کپلې واچي او بلانبه کپلې واچي بیا به یې رضې دوی افته پینځه شلږي مې په توافق نه کوي الله با یادې ذکر اسکار به کوي چې کله اعلان حکومتو کی د سعودي چ په پلانې رضباندی اختر دے عرفه ده نو د عرفین یو ورځ مخکې په عتم د زل حج باندې په احرام اوتړي په عتم د زل حج باندې په احرام اوتړي تلبیین نیوږي او د حج نیو صرف صلوات تلبیو وي او د مکې نه با منا ته روان شي په عتم د زل دا عارفين یو دا څه دا حرم شریف نه بنیتو کی د حج ها احرام ووتلی او تلبیه وو وی درې زلا او کوم خبر روان شي میناتا که خپل ځی که په گاډو کې دی هغه بندوبسونه کړی تلبیه وبیاوي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شريك لك لبیک ان الحمد و النعمت لك و الملك لا شريك لك دا پټې راوي وګورئ شهاده خبر پاتې جو چې عمرې کې چې دې نه تزي او تلبیہ بو وی وی سو پور چې ثواب دې شروع کله نه دي او چې کله طواف نه دیو کو ثواب دې شروع کو تلبیہ ختمه بیا ب تلبیہ نه وي ګوره چې کله دالا کو ته اور سيدي او تواف دې شروع نید د تواف دهو که نو تلبیه ختم شوا بیبا تلبیه نید بیبا نوری دواگانه غالی ربا نا آتی ناکیز نید نوری حج که دی بیان نید تو که ده احرام سرا تلبیه دیوی او د مکینه نه حاروان شي مناتا مناتا با ده غشپر سی. نو په مینا کی پینزو منزونا ده پینزو منزونا با که دا پنز منزونا په منا کې دا سوکر لازم دی سوکر سنت دی سوکر سنت دی ها چلا ری ما سپیخیم پا اتم دز ما خام ما او د عرفی سحر سو شو دا پنز منزونا په منا کې بچه او که نو سحر منچه دا عرفی پا راز نه هم د زل حجی چې ساار مندی و کوو نور وختتی د بیا روان شي کم خوا بې میدان ته عرفات میدان, میدان کې او مای ګرمون جماعت ته دیی چې په جماعت سری کوم په یو ځ کوم بیا به مج د ې تی او امام په یو ټیم کې د مپیم او د مازی ګرمون کوي که جماعت حازن نشه مسجد نمبر تا ځان ځان لے کې او خو خیمه کې یا په غونو د پاسه خلک زی په زیناستي نو د ماسپ خیم مون باندې ماسپ خیم په ټیم کې یو کې ځان لے کې او د مازيګر مون باندې د مازيګر په ټیم کې او کې ځان لا د واگان بغوالې غوالې غوالې او چې کله د ماخام نور پریوزي باج بیا بده عرفات نړ روان شي او د ماخام مون باندې پلار نه کې رازی به مدلیف ته مدلیې ته په شپره اوړی چې مدې ته کله ورسې دی نو اول به د ماخه منځو کې اگر که د شپې ل بجي اگر که د شپې ی س بجي منګه مدف ته د شپی یو رس بجه رسرو نو چېی بج رسیرو نهمنږ اول د ماخه منځوو او بیا هم د مان میدان نهکې. نما خام منبا پلا رنکه نما خام او د ما سوتن دعا له منزنبا که اغه تی می دا په کم مخام کېږي په مزدلفه کې اول د ما بیا د ما فوتن مزدلفه کې به یې دعاګان به واړې آرام بکې سار چ منزوشي سار چ منزوشي بس دعاګان به واړې نور لوخې دي له نور د خاتون ورستو با د فین روان شی مناتا بازی یاد بلی راز نو چه مناتا روان شی مناتا بازی نمخی تا تا تا دو شیطانان راشی اغا با نولی ولو که شیطان در میانا شیطان غر شیطان باور پسید ریم اخیری شیطان ناشی اقا شیطان باوولی زان سرا با کانی والی آن اویا کانې ځان سره والا سیوا والا، کم والا د پاره د دې وړه کله زمانہ با ځکاني خطا به خطاشي نو او کانې باندې به شیطان اولي بسم الله الله اکبر خو شیطان چ اولي په داس انداز به اولي چا غکانې دن نحکت لال شي ولیک که زی صدا د کانی وشت او واغه خور غند جوړه د خرته لاله ل روتم بيدا نو کانې ب بیا اولي یا ا 경찰ی برجی تا اونرسید ده برجی نحفی مادومی بالچرام دیا پانندوان بیاندربانی کانند برلازم ده اور برجی غِوندی دا اغیٰ تا کانند رسول چی پر اگر برجی کانند اولگی اور اگر بر الگک کانن اولشی کان foto شیطان دی، ارگک گرونگی کہ برجی غ Hyundai دا کانند اونرسید ام شیطان تا اون یا برجی تکانې کانند اونرسید repentance یا برجی اګه هر ونده جوړه کړی اګه ته لاند پرې نووته نبياده باندې بلکانې وشتل سړي لازم ني هو کاني په پوره کې او په هر کاني به بسم الله الله اکبر بسم الله الله مها مغبوب رزک نو دی چې خلک کاني وولي چې تصدل سو کو نی وولي په کاني باندې نو یو طرف ته واده برج او د کم طرف نه تاب برج وشتله نو شیطان وشتلې شي شی. بیا به د اغه زینا د شغت شیطان د وشتلو نفس بیا به قربا قربانی وکي د چا پترو به کې اغه ته په ټيليفون کې چې کلاغه یا قرباني او شوا ماستانه قرباني ادا بیا به سر اخرې سر دې چو خړاو نو کټي مو او تکلې نو لال شپه د قرباني کمخه بیت الله تا او طواف زیارت بکه دا چکه فرض دي خام توافی زیارت دے و با او دشپی له بځان را رسې میناته شپیله نهشه را رسې دی بیا به تواف زیارت نه کوې په ما په سباه کې تووااف زیارت د وککو بیا راشه میناته شپ مینا کې کې چې مینا کې د شپه بل شپه نو چې مینا کې نفلونه کې باتونونه به کې او په سباله چې ماپ خ شي نور وای ماس پی خیم منزو شی یا دا ماس پی خیم دا منزا نمخ کی خوچنور او چلی زوالو شی نبیا وزی شیطانان دری شیطانان باول بیا پا یاول سمد زلحجی با سو شیطانان ویشترشی دری دا در ماس پی خیم نرستو یاولوک شیطان دا استا عقبا کبرا هر شیطان با پووو و کانو بانیولی نو تین ی شکې به په د غرض باې ځان یو شیتان بی بلشیتان بهړی پو کارو او چې کله کان رالی بسم الله الله اکبر په دو ګتوو کې به کانې چې کان بړی ې برابر د چې د داونه چې د چونه پو بسم الله الله اکبر ا الله الله اکبر بعضې خلکو وکانې د وای پ یو بسم الله الله اکبر نه په یو ځل چې په یو زل د سووره کانی ګزار کړه. د دا مثال د یو کان لري بس بیا وا شیطان دی ویښتا او یو لسم د الحج باندې بیا مینه تراشه خپل مقام کې به خپل بلډینګ کې خپل خیمه جوړ کړي او دولسم او رز بیا د ماشپخین د مانځنه رسو یا د ګرمینه رسو بیا به شیطانان ولي دری کان اون دری شیطانان بیا با په یوش کانو بانی اولی لنبی شیطان دریم شیطان دریم شیطان بیا با اولی سویم راشو در ذل حجی دونسم اوستا خو خدا کچرتا دیال لسم در ذل حجی تا پاتی کی گی پا مناکی دیال لسم در ذل حجی تا نبیاء راشو مناکی اسیگا سار چنور رو کیجی شیطانو لابیعظم مکیتا او کته وې ز په مینا کې نشه پادې کې دي نبي اوبد ما خام د نور د پرېوتلو نمبر کې مخ کې د حدودو د مینا نزانوباسه چې نور د باندې د حدود په مینا کې پرېوتې دا نبي اوبد باندې د ديال لس ميره شيطان وشت لازم دي او چې نه نور د باندې د میناد حدود کې پرېنوت مخ کې پرېوتې دا د مینا نوتلې وجک نور پرېوتې دا نبي اوبد باندې سبا شيطان وشت لازمه بلد لال خپل بلډنګ ته واقع کې اوشيګا چې 100 فوټ استاد د حج فلاید برابر شوی ني ذکر رکا وا اسکار کوا او وختونه تیرا وا پوجه چې کلا رازي د غین مخ کې په توافقي توافي رجا تواف صدر تواف رستۍ امدا نیت کوم د تواف د رستۍ دوو چکرو پس دا دي الله تیرا تاسان کې تیرا نقبل کی او بیا بجاله او یا الله چې دې دې تمام ما بار بار داواله زمونږ استادانو مړه والا موږ هم دعا کیه د هول پکاري په دې طریقا ان شاء الله چې هج حجې دابا د کامیابی سره او دا د ډېر په اسانه په ختري کې باندې هم کچرت بعضي زناني د حج په موسم کې اغه ته بيماري د حالت هیڅ یازي او حج اچانک بيماريو تا ټیم پور کې دوه داغه د بیماری او اگه تا بیماری عارض اشوا اجاز که یا آل تا که نا اگه بسا که ابا غمرہ کهی که نبا کهی نا پو غمرہ که تواف فرض دے نو تواف دا الله پو کور که دے او د الله کور تتلینی شي په حالت د بیماری که پا قل بلڈین کی بناستی زکر ازکار بکی تلاوت نشی کلو زکر ازکار بکی چکل دا اگه بیماری ختم شي او بلان بی غسل بوکی کاپی بهواچی مجد د عشه پره الته پروټکس چغ و میقاته موته ووي مجر شي غې ته بلار شي ځکه د عشي بانې بیماری دغلی وه په دوران سفر کې د حیز. نبی د السلام سره د مدنینونه را روان او غې ته بیماری راله ن بیا د سلام هغ دیز کې یا او نبی السلام مره وکله او هغې ته صبر وکه او چې هغه د بیماری نه پااره د زمينه هل نووت د زمينه حرم نووت د زمينه هلتا اچه کم دکیدا مسجد عائشه د قزنه بيبي عائشه احرام تړلو او ني د عمره کړيو نو د مسجد عائشینا او د ميقات نه وا اغه سوک حرم تړي او سوک عمره کوي چاغه د بيماري نه پاګيشي او عمره کوي د سلو د پالنه په اسړي دي او आवाज انته بيهرا اون تړي عمره دې کوي تاغي نه طواف angle بهتر دي خو هم ار سب কই خسرفه توبه نه کی دغه زنه به راشي عمره به کی توبه هو د حج په موسم کې خزه ته تکلیف راغې بیمار شو د حیض په بيماري د حج په موسم کې نو سبه کی راغبا ار یو کار کئ مینا ته وزي احرام به تلی عرفات ته وزي دعاګان به ځان لغوالي خمز به نه کئ جم ته به نځ موز ب نه کوې اطلاوت به نور د واگانې بهوای مجدفی ته به راې شپه به کوې دواگانې بهغیشیطان به وی قربانی به وکې سر به لنند کې خودا الله کو تووافی زیارت به نه کوې ا کار به کوي به د توواې زیارت نه او چې کله هغه د خپله ببیماری نه پاک شي نبیا با سر فغسه کئی تواف اجارت با کئی کاغا ار کلا پاکشوا نو تواف اجارت با غیر اللہ تطوفا ار سبا کئی حائز خزا غو سبا نکئی تواف با نکئی او چکره د بیماری نا پاکشی بس بیا با تواف کئی دا خبری وی دا حج دا پارا اصل اصل او دا عمری دا پارا ہو زان سرا و لل دا کمو کمو سیزونو ضروری دی نو دام زان سرا زکا ها چکم سلی نابلدهی مخ که تلی نی معلومات نی نو خپل سامان زان سرا علل نو دا زان سر لگ نوٹ که دو عاده دا احرامونا یو خراب شی یا سن نروک شی نو چو بل احرام دا سری سر سلور یا دری څوتا کپله نری دا کا التديده ګرمي د اوروه او څوبلې ګرمي غته کپلې ونه لید نری کپلې ځکه چې کوم استعمال کی د ګرمینه د سبزی طرفه ها یو بزانس سره ساتره لید بیگ بزانس سره وړي یو وخت بیگ دی یو ورو کې بیگ دی پای کې کپلي غته نو څا ماونه نه دا ونګي تل یشوا د جوړي چپل شو هو یا دا هو سپلی جوړ نه چپل هوایی شوي داررنې د کپلو د جولوغو ی لی د پی د پااره د کپل یو تیللی جوړ شوه چې پې خپل پیظه چې او هغه تیللی غااله ته بیا ا بیا مخلو کې پای پیزار په س کوم د نو د کاپل نه سی یو تلی جوړه کې شپ غوندي پای کې به خپل پزاره چې او د اګو تهې پرو کم دی نظ نو بس هغه به ځان رک دی او پس روانې به وله غون د قینچ دارنګېنااخون کاټ منګزهه پنسله کاپی قلم یو مګ پیاله یو پلیټ یا دوه یو دو چمچه التبسال د خپل په 2 لټرونو وې ساه 3 لټرونو وې ساه دوه ری پیاله یو ساه دوه ری سلوړ چمچه سره په خوراک کئ ولکې غوندي چاکو چې په التبسالې فروټ کټ کئ ولګوندي شیشه ها او ولستن چې زېدې وښليږي د کپلو نو التب کنه کې سوال کې نو تاری اور سدا او ستنی زره په زیاده سره راګڼدي دا دا بکسو چې دا غنا بکسوم خېکل کله سړی دغه شنو اچانه بکسوې سلو 15 بکسوی ځان سره یو شي دا رنګي چې څوک عینک استعمالي نو دیو په زيد دو چشمې یو شي دو جوړې پتلنې یو ماتی شي یو روکی شي نو چې اچھا تخکارې دل نه کې نو بیا فورا خو جوړې کې بیا نه پوي کې سره نو پوي کې چشمې نو ام پکړان نو دو جوړې یا درې جوړې چشمې سره یو شي یو عدد هغه بیک بزانس وړي وړو کې او د دا ډاکټر په مشوره چې کوم دوايان د لخی د اخیری د دا خوړي د ډاکټر نه بچټوالي او هغه دواې به د ډاکټر مشورکه چې په ایرپورټ کې ګوري کذانې کپسولي دواین هغه بیا نه پریږده د ډاکټر مهر شوهدا سټیمپ به یی چې دا دواې دا دو مالا ډاکټر دا کړل زکه زین به غی از ماکان نه گی شناختی کارت به ورسره سره د فوټو سټېټ ہونا د درې ه د شنغې کار د پاسپورټو ځکه چې الته کې بیا مسین ن که او بل دا چې کم نمبر تاه د پاسپورت میلا شو دا هغې یو جوړهسیټر کور کې په کاري ولکه الته کې حاج یا ګډ وور شي چې تا سره د پاسپورت او دهغې خپل نمبرې چې په د خما یا په مکتب نمبر کې ده دا به کور کې پردي چې بیا د کور واله پوره پااسه معلومات کېته. چوبابلانی مرتب کې زما حجې سپ دې څنګه مسله دا جون دې دې مله حدیث دا نو دا شي زونه تاسو د پکاجه تاسو سره یو چې زمونږ هم پکی پوره ثواب کیږي او دا تلبیه زده کې بیا وې ما لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدا والنعمت لک والملک لا شریک لک بیا وې ما لبا یکا اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملك لا شریک لک تلبیه بحثنه چې خوچ کلا حتا طواف زیارت د شوروک او یابل ثواب د شوروک نو تلبیه ختم شو بس دې بنور دوا غانې واخر طواف الحمد لله رب العالمین الله دې منله پدې دو عمل کل او توفیق نصیب کی د هر یوځه بیا خپل په دواګانی دی خو اغا چون بیا ګرانی دی په دی وخت کی هغه یاد ول خلک زرزی باز خلک ټیمی او صرف چونوړي دواګانی ده نه ییری شي په عربی کې پښتو کې وایا الله په هر زبان خبروی پښتو کې وایا فارسي باندې لګیږي ترپيان لګیږي پښتو کې وایا الله زمادہ ضرورتن دی منګم زمنګ بچي دعا کیات ساتي زمنګ دا ملګري شاگردان دعا کیات ساتي حسن دا فصیب دي ټوټه ملګري زماده پاده سوال نو کېل تا خامخازب بيمار زمما بچي بيماران دي زمنګ ته سخرځي هوا هوا هواي دي زمنګ مخ ته شريته قاضي دي چا الله دا اساني کې مونږ ته او الله همږ باندې رحم دي دعا وکي اللهم صل على محمد چکم کسان حج لذی الله دا حج مقبول کې حج مبرور کی ہمری مبرور کی اللہ تو تا سفر پاسان پا کی اللہ زموں گُلوں پہ کی زموں گُلوں پہ کی اللہ طول سفر و تا آسان کی زموں دنیا و آخر سفر منت آسان کی تیری طول مشکدات آسان کر اللہ مسائل ربنا